Suria Esh shuara Mekase 53 varje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Ha Mim Ayn Sin Kaf Kështu Allahu I plot fuqishmi, i urti, të frumëzon ty o Muhammed, ashtu si që i ka frumëzuar edhe ata parateje. A ti i përket gjithë shka që gjendet në qiej dhe gjithë shka që gjendet në tokë, a i është i larti, i madhërishmi. Qiejt, gati sa nuk të shahen nga sipër për i madhështisë së Allahutë. Ndërko që engjet lavderojnë e falenderojnë zotin e tyre dhe kërkojnë falje për ata që janë në tokë Me të vërtet që Allahu është falesi dhe më shirë ploti Allahu është mbi këqyrës mbi ata që zgjedhin mbrojtës përveçti Ndërsa ti o Muhammed nuk je kujdestari tyre Dhe kështu pra, ne e një Ne kemi shpallur ty një Kur'an në gjuhën arabe për të paralajmëruar popullin e Mekës dhe ata rreth saj për t'i paralajmëruar ata për ditën e cila do të vijë me siguri kur të gjithë njerëzit do të tubohen disa në xhenet e disa në xjehenem sikur të donte Allahu do të kishte bërë të gjithë të një besimi por ai pranon në mëshirën e vet këtë dojë Kurse mohuesit, nuk kanë asë mbrojtës, asë ndihmës Valë, a mosë zgjedhin ata mbrojtës tjetër përveç ati? Sigurisht vetëm Allahu është mbrojtësi A i i njaltëv dekurit dhe është i fuqishëm për të shdojë Për të shfardogjeje që ju të diskutoni Thjala e fundit i përket Allahut Ky është Allahu, zoti im, unë të ka im bështetem dhe të ka i kthehem i penduar. Kryues i qijejve dhe i tokës, a i ju ka dhenë bashkëshorte nga vetja juaj për t'ju shumuar, si edhe bagetinë të qifte. Asgjë nuk i shëmbëlen ati, a i i dëgjon të gjitha dhe i she të gjitha. Tek a i, janë qelsat e qijejve dhe të tokës. A i, jazgjeron mjetet e jetesës, ku i të dojë, por edhe ja pakson, ku i të dojë. Vërtet, a i, është i gjithdishëm për qdo gjë. A i ka urdhëruar për ju atë fe, të cilën ta zbuloj ty o Muhammed, dhe që padhi urdhëruar për Nuhun, Ibrahimin, Musainë, Dhe i sajnë duke thënë, që ndroni në fene drejtë dhe mos u përçani në të. Por për i dhujtarët është e rënda jo në të cilin po i fton ti. Allahus gjedhë për këtë fe, këtë dojë dhe u dhëzon drejtë sajë, këdo që këthehet tek aji me pendim. Si do qoftë, ata u përçanë mi distyre prej smires dhe të mpasi u erdi djenia dhe si kur të moskishte paraprir thjala e Zotit tëndë për shtyërjen e dënimit dheri në një afat të caktuar, ata do të gjukoheshin me njëherë. Edhe ata që trashguan librin më pas, dyshojnë thell në të. Andaj, ti thirru dhe bëhu këmbëngullës ashtu si që je urdhëruar, mos indiq e pshet e tyre dhe thuaj. Unë besoj që do librë që e ka shpalur Allahu, Dhe jam urdhëruar që të gjykoj drejt midis jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj. Veprat tona janë për ne e veprat tuaja janë për ju. Midis nesh dhe jush nuk ka kurfar mosmarrveshje. Allahu do të na tubojë të gjithëve dhe tek ai do të kthehemi të gjithë. Sa për ata që polemizojnë rreth Allahut, pasi janë përgjigjur ati, arsyetimet e tyre do të jenë të pavlefshme te Zoti i tyre. Mbi ata do të bjerë zemërimi i tij e do të dënohen ashpër. Allahu është ai që e ka shpallur librin me vërtetësi dhe drejtësi. E si do ta diëti që ndoshta dita e Kiametit është afër? Kiametin kërkojnë ta shpejtojnë ata që nuk besojnë në të. Kurse ata që besojnë kanë frikë nga ai, dhe e dinë se është plotësisht i vërtetë. Pa dyshim, ata që kundërshtojnë për ditën e Kiametit janë në një gabim shumë të madh. Allahu është i mirë me robërit e vet dhe i jep begati kujt dojë. Ai është i plotë fuqishëm dhe i pushtetshëm. A ti që dëshiron shpërblim në jetën tjetër, ne do t'ja shtojmë atë. Ndërsa a ti që dëshiron shpërblim në këtë jetë, ne do t'i japim pjesë prej saj, por ai nuk do të ketë pjesë në jetën tjetër. A kanata idui, të cilët u kanë caktuar një fe që nuk e ka lejuar Allahu, sikur të mos kishte qenë fjala e vendimit të mëparshëm, ata do të ishin gjykuar më një herë. Për keqë bërësit, është përgatitur një dënim i dhemëshëm Atë dit, ti do t'i shohësh keqë bërësit se si të merohen për atë që kanë fituar Ndërko që ndëshkimi yn do t'i godas me siguri Ndërsa ata që kanë besuar dhe bërë veprat mira Do t'e jene kopshte të mrekulueshme të gjeneteve Ata do t'e kente zoti i tyre, qfar të duan Kjo është dhurata e mave. Kështu i gëzon Allahu robrit e vetë, që kanë besuar dhe që kanë bërë veprat të mira. Thua ju, për këtë, nuk kërkoj kur farë shpërblimit tjetër prej jush, përveç respektit për mua, për hirë të fare fisnis që kemi. A ti që bën veprat të mirë, ne do t'ja shtojmë shpërblimin. Allahu, me të vërtet është falës dhe Mir njohës Athona ta A i Muhamedi a.s. trilon gënjeshtra Për Allahun Po të donë dhe Allahu do t'avulloste Zemrën të nde Allahu e shkatron të pa vërtetën Dhe e forcon të vërtetën me fjalët e veta A i e di mir Qka në zemrat e tyre A i E pranon pendimin E robërve të vet I falë gjunahet dhe i di të gjitha qëfar punoni ju. A i, u përgjigjet lutjeve të atyre që besojnë dhe bëjnë vepratë mira, e u jep edhe më tepër pre dhuntisë vetë, kurse për mohuesit do të ketë dënim të ashpër. Si kur Allah u tishtonë të mjetet e jetesës për robrit e vetë, ata do të ambushnin tokën me mbrapshti, por a i, u jep Memmas sa dëshiron sepse ai i njeh dhe i sheh mirë robrit e vet. Ës ai që shiun, e zbret shiun kur ata kanë humbur çdo shpresë dhe përhap mëshirën e vet. Ai është mbrojtësi i vërtet dhe i denjë për falënderim. Një prej shenjave të tij është krijimi i qiejve dhe i tokës dhe i qenjeve të gjalla që ka shpërndar në përto, a i është i fuqishëm ti të boja ta kur të doj. Qfardofat keqësie që ju godet është si pasoj e asaj që keni bërë vetë, por a i falë shumë. Në këtë tokë ju nuk mund t'i shpëtoni ati, sepse veç Allahut të, Nuk ka tjetër mbrojtës apo ndihmës për ju Një prej shenjave të ti, janë anijet e mëdha që lundrojnë në detë si malet Nëse a i do, e që të son erën dhe ato mbesin të pale vizshme në si përfaqen e ti, detit Këtu ka shenja për qdo këndë që është i duruëshëm dhe mirë njohës Ose, a i mund t'i fundos anijet për shkak të gjunaheve që kanë bërë ata, si do qoftë, a i falë shumë. Leta din ata që vënë në dyshim shenjat tona, se nuk kanë ku t'i shmangen dënimi tonë. Qdo gjë që ju është dënë juve, është vetëm kënaqësi në jetën e kësaj bote, por shpërblimi i Allahut është mëj mirë dhe mëj përherëshëm për ata që besojnë Dhe mbështeten të zoti i tyre Për ata që ruhen prej gjunaheve të mëdha e mbrapshtive Dhe që kur i zemron dikush, falin Për ata që i përgjigjen thirjesë zotit të tyre E falin namazin regullisht Dhe këshilohen për punet e veta me njëri tjetërin Për ata që ndajnë lëmosh prej asaj që u kemi dhënë ne Dhe për ata që kur i godet ndo një padrejtësi e madhe i bëjnë çendres dhe marrin hak. Shpërblimi për të keqen është i njëjtë me atë të keqe. Por atë që fal dhe pajton e pret shpërblimi i Allahut. Ai në të vërtetë nuk i do të padrejtët. Për atë që përgjigjet kur i është bërë një padrejtësi, nuk ka kur farqortimi ndaj tij. Qortim Ka vetë të mkunder atyre që u bëjnë keq njërezve Dhe që patë drejtë mbjelin nga të resa në tokë Për ata ka dënim të dhemshëm Kusht do që duron dhe falë Ta di se në të vërtet Këto janë nga veprimet më të virtyt shme Për ata që Allahu e shpjen humbje Nuk kam brojtës tjetër përveç ti Ti do të shohësh se si keqë bërësit kur ta shohin dënimin do të thon A ka ndo një rukë për të këfyër? Ti do të shohësh se si do të përbalen me zjarin Të përullur nga poshtërimi dhe duke par t'inzisht me bishë të syrit A ta që kanë besuar do të thon Me të vërtet që humbësit janë ata që kanë humbur vetë vetën Dhe familjen e tyre në ditën e kiametit Me të vërtet keqë bërësit do të vuajnë një dënim të përherëshëm. Ata nuk do të kenë as një mbrojtës që do t'i ndihmojë në vend të Allahut. Për ata që Allahu e shpijen humbje, s'ka kur farë rrug e shpëtimi. Për gjigjuni, thirje se zotituaj, para se të vit dita, të cilën Allahu nuk e këthen më. A të ditë, Ju nuk do të keni kurfar strehimi dhe nuk do të mund të mohoni. Nëse ata kthejnë kurizin, dije se ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed si rojë për ata. Detyra jote është vetëm që të kumëtosh. Kur ne i japim njeriu të shioj në më shirën ton, a i i gëzohet asaj. Por, nose, atë e godet ndonjë e keqe për shkak të asaj që kanë bërë duart e tij. Ather, ai bëhet mosmirnjohës i vërtet. I Allahut është pushteti mbi qiejt dhe tokën. Ai krijon çfarë dhoi. Ai i, i dhuron vajzat kujt dhoi e dhem. Kujt dhoi. Disave u dhuron të dyja gjinit, dhem e vajza. E këtë doj e lë pa fëmi Vërtet, a i është i gjithdishëm dhe i fuqishëm As një njeriu nuk i eshte dënd i flasë Allahu Përveç se me anë të frumzimit ose pasperdes Ose me anën e një kumëtu e si engjeli të dërguar me lejen e ti Për të shpalur vullnetin e ti A i, me të vërtet, është i lartë dhe i urtë. Dhe kështu, ne të kemi dërguar ty shpalje me urderin dhe vullnetin ton. Ti më parë nuk e ketë ditur se qëfare është libri e asë që është besimi, por atë, kuranin, ne e bëm dritë me antës e cilës u dhëzojmë këtë duam nga robëritan. Ti, me të vërtet, u dhezon në rrugën e drejtë, në rrugën e Allahut, të cilit i përket gjithë shka që ndodhet në qiej, dhe gjithë shka që ndodhet në tokë, dhe vërtet, tek Allahu këthehen të gjitha që shtjetë.